СІМ ЧУДЕС давнього СВІТУ Чудесами світу в давні часи називали незвичайні витвори людини, що вражають своєю красою, розмірами і технічною досконалістю. Канонічний список семи чудес світу склав Філон Візантійський, який жив у 306-337 роках нашої ери. До списку ввійшли єгипетські піраміди, Висячі садиса саміраміди Храм Артеміди в Ефесі Статуя Зевса Олімпійського Мавзолей у Гальні Карнасі. Колос Родоський та Олександрійський маяк на острові Фарос Храм Артеміди в Ефесі Стародавні греки створили велику культуру Проте далеко не все пощадив час Іноді нам залишається тільки вірити історичним свідченням, які оспівують дивовижні витвори людських рук. Одне з таких чудес храм богині Артеміди, побудований в Ефесі, жителі Стародавньої Греції були язичниками, тобто вірили у велику кількість богів, але деяких богів вони шанували найбільше. Такою була Артеміда, дочка царя богів Зевса. Саме на її честь цар Лідії що розташовувалася на території сучасної Туреччини. У 550 році до нашої ери вирішив збудувати величний храм. Цар був відомий своїм багатством, тому не пошкодував коштів на будівництво. Щоб храмові не завдали шкоди землетруси, які часто траплялися в цій місцевості, для його зведення обрали болотисту низину. Архітектор Херсифрон гадав, що пружний ґрунт допоможе пом'якшити підземні поштовхи і захистить будівлю від руйнування. А щоб болото не поглинуло храм, під його фундаментом було викопано котлован, який засипали деревним бугіллям та вовною. На честь Артеміди створили справжнє чудо, витративши на це понад 120 років. Мармурові колони стрімко здіймалися вгору, сяючи на сонці. Їх висота сягала 20 метрів. Скульптури й вигадливий орнамент послужили гідним обрамленням головній статуї, що стояла в центрі храму – Артеміді. На жаль, цей дивовижний витвір мистецтва не зберігся до наших часів. Винуватцем став житель Ефеса наймення Герострат, який мав сильне бажання прославитися. Підпаливши храм Артеміди, він навіть не намагався втекти, гадаючи, що краще здобути, бодай погану славу аніж не мати взагалі ніякої. Вогонь стихія безжальна. За кілька годин він знищив те, що люди будували понад століття. Розлючена влада Ефеса наказала населенню забути, як навіть звали Герострата. Проте це ім'я назавжди залишилося в пам'яті людства. Відтоді так називають божевільних шукачів дешевої слави, готових заради неї на будь-що. Але на цьому історія дивовижного храму не завершується. За збігом обставин храм Артеміди було знищено саме в той день, коли народився Олександр Великий. Багато років потому Олександр відвідав Ефес і наказав відновити храм на колишньому місці, після чого той проіснував до 3-го століття нашої ери. Однак час не пощадив і відновлений храм. Він часто потерпав від повеней та грабіжників. Тож сьогодні від цього чуда світу залишилось лише кілька блоків фундаменту і одна відновлена колонна. Колос Родоський Стародавня Греція складалася з міст держав Полісів. Одним з таких міст був Родос, розташований на одноіменному острові. Місто славилося багатством, у ньому вирувала торгівля. Саме тому вороги почали заздрити, намагаючись захопити його. У 304 році до нашої ери володар Малої Азії та Сирії Деметрій Поліоркет повів народу свої війська. Проте родосці, безстрашно обороняючись, змогли відбити всі атаки ворога. На честь цієї великої перемоги було вирішено спорудити статую Бога Сонця Геліоса або Аполлона якого вважали покровителем острова. Славетний скульптор тих часів Харес працював над монументом цілих 12 років. Бронзова фігура Геліоса, що була 36 метрів за вишки, прикрашала вхід до гавані Родосу. Скульптуру нарекли колосом Родосським. Навіть зараз, змальовуючи щось грандіозне, таке, що вражає уяву. Ми говоримо «колосально». Однак саме розміри статуї і вибір матеріалу спричинили її руйнування. Минуло трохи більше, ніж 50 років, і на острові Родос стався сильний землетрус. Важка фігура бронзового гіганта не витримала, статуя просто зламалася на рівні колін і впала, розбившись на друзки. А оскільки бронза була дуже цінним металом, уціліли фрагменти колоса було продано для переплавки. Багато пізніше археологам пощастило дослідити дно Гавані Родосу, і там було знайдено частину зап'ястка правої руки Колоса. Це стало зайвим доказом того, що давні джерела не перебільшували інформацію про розміри статуї. Зевс Олімпійський. Громовержець вершитель Доль цар богів. Саме так називали стародавні греки свого верховного бога Зевса. Вони вірили, що грім і блискавка з'являються тоді, коли громовержець гнівається і ударяє своїм золотим скіпетром об підлогу. Щоб задобрити верховного бога Олімпу, у 456 році до нашої ери греки збудували просто такий вражаючий храм. Головною його прикрасою була 18-метрова статуя Громовержця, яку створив Найвидатніший грецький скульптор Фідій Дивне поєднання матеріалів, які використовував скульптор у своїй роботі Підкреслювало його майстерність і велич статуї Фігуру Бога було виготовлено з дерева волосся, маслиновий вінок і одяг із чистого золота Обличчя і тіло зі слонової кістки А очі були зроблені з блискучого коштовного каміння на жаль, сьогодні цієї статуї не існує. За кілька століть її все ж таки забрали з храму і перевезли до Константинополя, де вона згоріла під час пожежі. Уціліло лише кілька її фрагментів, а також зображення Зевса Олімпійського на монетах, які були знайдені в наш час завдяки археологічним розкопкам. У жодній із країн світу не було тоді такої неперевершеної статуї. Тому Зевса Олімпійського справедливо названо одним із семи чудес світу. Чи знаєте ви, що один раз на чотири роки греки проводили на честь Зевса спортивні змагання – Олімпійські ігри? Вони були настільки важливими, що саме за ними велося літочислення. А під час самої Олімпіади припинялися війни на території всієї країни. Мавзолей у Галікарнассі Давні правителі різних держав вірили, що коштовності, предмети побуту і навіть тварини, поховані разом з ними, зроблять їхнє існування після смерті таким самим багатим та щасливим, як і під час життя. Але поставало питання, як зберегти всі багатства, які правитель хотів забрати із собою на той світ. Саме тоді й почали зводити величезні гробниці – урочисті та величні – що мали служити справжнім палацом для померлого правителя. Такими гробницями були й мавзолеї. А сама назва «Мавзолей» походить від імені перського царя Мавзола, який керував містом Галікарнасом і помер у 352 році до нашої ери. Мавзол одружився зі своєю сестрою Артемісією. Якось він замислився про гробницю для себе та своєї цариці. Мавзол хотів, щоб його гробниця нагадувала всьому світові, яким він був багатим і всемогутнім І хоча цар помер іще до завершення робіт над гробницею, будівництво не припинилося Ним продовжувала керувати Артемісія Приблизно у 350 році до нашої ери усипальниця була добудована І одержала назву Мавзолей на честь правителя Відтоді Мавзолеєм називають кожну величну гробницю над спорудженням мавзолею працював архітектор Піфей, напрочу талановитий зочий і теоретик архітектури. Висота гробниці сягала 60 метрів. Це висота сучасного 20-поверхового будинку. На першому поверсі була розташована поховальна камера, де лежало тіло правителя. На другому – жертовний храм із 36 колонами, поміж якими стояли скульптури. Третій поверх являв собою східчасту піраміду, на верхівці якої височили статуї Мавзола та Артемісії. Цар із царицею правили колісницею, в яку було запряжено четверо коней. Через 18 століть Мавзолей було зруйновано землетрусом. У XV столітті, під час епохи хрестових походів, християнські лицарі Іоанніти використовували уламки Мавзолею для будівництва фортеці Святого Петра. Вони не мали змоги постійно охороняти мавзолей. І в ніч, коли поховання залишилося без охорони, його було остаточно розграбовано. Проте завдяки будівництву лицарів камені мавзолею ще й досі знаходять під час розкопок. А за кілька століть археологи знайшли на тому місці величезні статуї, що, ймовірно, і є мавзолом та артемісією. У 1857 році ці знахідки були перевезені до Британського музею в Лондоні. Чи знаєте ви, що у давні часи було заведено, щоб правитель заздалегідь дбав про місце, де його буде поховано? Фароський маяк Стародавня Греція була морською державою, і оскільки її життя – Залежало від величезної кількості морських рейсів. Виникла потреба в організації безпечного руху кораблів, що виходили у відкрите море. Допомагали мореплавцям маяки – спеціальні вежі, на яких уночі запалювали вогонь. Найвідомішим став маяк на острові Фарос, неподалік від Александрії Єгипетської. Його конструкцію розробив Сострат Кніцкий. Споруду було цілком завершено в 283 році до нашої ери. Вежа маяка зіймалася над морем на 135 метрів. На той час це була найвища будівля у світі. У записах деяких мандрівників ішлося про надзвичайну статую, що прикрашала вежу маяка. Вона цілий день показувала рукою на сонце і опускала її, коли воно сідало. Нижній поверх архітектор зробив із чотирма стінами, обернутими на всі чотири сторони світу Другий мав уже вісім граней, відбиваючи напрямки восьми головних вітрів На третьому поверсі розташовувався ліхтар Тут постійно горіло багаття, світло якого збирали бронзові пластини, спрямовуючи його в море Завдяки цьому кораблі безпечно заходили до Александрійської гавані Саме від назви фароського маяка і утворилося слово «фара», що означає «джерело світла з відбивачем». Окрім цього, маяк служив гарною фортецею. з його висоти можна було легко помітити кораблі супротивника, доки ті не наблизилися на небезпечну відстань. Дивовижний маяк прослужив до 1100 року. Тоді його зруйнував землетрус. Проте сліди фундаменту гігантської вежі залишаються на острові Фарос дотепер. Садиси міраміди Давнє місто Вавилон, назва якого в перекладі з давньогрецької означає «божественні ворота», лежало в межиріччі тигру та євхрату. Місцина там була суха і пустельна, годі знайти ані квіточку, ані деревце. Та якось могутній цар Навуходоносор II узяв за дружину прекрасну семіраміду і привіз її до себе у Вавилон. Юна цариця, яка виросла серед мальовничих гір і пишної рослинності Ірану, дуже скоро знудилася за батьківщиною. Щойно її чоловік це помітив, то відразу ж наказав зібрати тисячі рабів і винайняти найкращих архітекторів, аби створити для коханої справжнє диво квітучий сад посеред пустельних, випалених сонцем земель. Архітектори і будівельники працювали не покладаючи рук, створюючи поруч із царським палацом небачену споруду. Її було виконано у формі східчастої піраміди, на кожній сходинці якої раби насипали рудючий ґрунт. Пізніше там були посаджені дивовижні рослини, а інженерам довелося не один день ламати голови Доки вони врешті-решт не вигадали спеціальні пристрої для підіймання води Кожен ярус піраміди прикрашали фонтани з каскадами струменів Які то здіймалися в повітря, то зникали Піраміда спиралася на безліч колон І жителям Вавилона, які споглядали це диво здалеку Здавалося, що сади просто висять у повітрі Саме тому їх ще називали висячими Сади-саміраміди були напрочуд тендітним чудом, тому люди мали змогу милуватися ними лише близько двох століть. Щойно держава на вуходоносора розпалася, сади почали вимирати. Єгипетські піраміди Завершують велику сімку чудес світу єгипетські піраміди. Ви вже знаєте, що час – невмалимо знищував шедеври, створені людськими руками. Але як би дивно це не звучало, найбільш давня із семи чудес світу – піраміди – збереглося навіть до наших днів. Сьогодні ми можемо милуватися дивними спорудами, один лише вигляд яких вражає уяву. П'ять тисяч років тому піраміди служили гробницями для могутніх правителів Єгипту – фараонів. Єгиптяни гадали, що Захід – це сторона світу, де щовечора помирає сонце, є місцевістю смерті. Саме тому на західному березі Нілу було збудовано три піраміди, які пережили решту чудес світу. Тіла померлих фараонів зберігали певним чином, перетворюючи їх на мумії. У такий спосіб єгиптяни хотіли наголосити на тому, що влада правителя не втрачає сили навіть після його смерті. Він продовжує володарювати Ніби божество. Висота найвищої піраміди, піраміди Хеопса, становить 147 метрів. За земного життя Хеопс вважав, що будинок, у якому він мешкає, є для нього лише готелем, натомість справжня домівка – це гробниця, вічний дім. Правитель скоротив усі державні витрати і зігнав близько 100 тисяч осіб на будівництво свого дому вічності. Будівництво було настільки масштабним, що перші 10 років довелося витратити лише на підготовчі роботи. Необхідно було прокласти зручний шлях до місця будівництва, а також створити підземні схованки. Піраміда містила в собі безліч глухих ходів, пасток і хибних дверей. Усе це було зроблено задля того, щоб урятувати багатство похованого фараона від жадібних шукачів легкої наживи. Після цього процес будівництва піраміди тривав іще 20 років і був завершений на 31-му році правління володаря. Для створення піраміди Хеопса знадобилося 2,5 мільйони кам'яних брил вагою від 2 до 30 тонн. Це видаватиметься іще найімовірнішим, коли зважати на те, що піраміди будували без підйомних кранів, кам'яні плити перетягували на колодах люди. Блоки були з'єднані між собою без цементу і так щільно прилягали один до одного, що між ними не можна було вставити навіть швацьку голку. Для краси піраміди прикрашали білими мармуровими плитами, які виблискували на сонці. Сьогодні піраміди помітно постраждали від вітрів часу, однак подивитися на них усе одно щорічно приїздить безліч туристів. Неймовірне чудо! якому вже п'ять тисяч років, вабить до себе усіх. Чи знаєте ви, що у пірамідах зібрано геть усе, що могло знадобитися фараонові в його загробному житті? Гроші, коштовності, предмети побуту і навіть їжа та питво.